Загалом проблеми тривали вже 5 місяців, найважчих у моєму житті, після служби в армії. Мого першого польоту на іншу планету і тієї м'ясорубки, на яку обернулася спроба заснувати колонію. Коли на землі померла моя мама, а я навіть не був на похороні. Після всього цього найскладнішими несподівано виявилося якихось 5 місяців безробіття. І враховуючи стільки компаній я вже обійшов, Далі доведеться або перекваліфікуватися, як і за які гроші, цікаво знати, або ж переходити в розряд низько оплачуваної робочої сили. Кому в наш божевільний час потрібен біолог? Біолог у зоні ризику, точніше кажучи. А я притулив долоні до скрой. Треба дожити хоча б до обіду. А в мене цілих три співбесіди. То коли ви станете недоумком, шановний, Будь-якого дня, починаючи від 35, але точно не пізніше, ніж у 44. І оскільки свої 35 я відсвяткував учора, то, як кажуть, ласкаво просимо до клубу. В армії було простіше. Там немає часу думати, а до 35 ще спробуй доживи. Чортовий страх за завтрашній день. Точніше, перед завтрашнім днем. Звісно, я нікого в це не посвячую. Навіть Вірунчик не в курсі. Проблема тільки в тому, що в курсі я. Коли мені було 15, мати навіть водила мене до суїцидолога. Він довго ставив якісь запитання, потім роздрукував прогноз і запевнив маму, що ймовірність усвідомленого самогубства в мене не більше 2%. І вона заспокоїлася. Аж так, що мене і справді почала навідувати думка стрибнути з даху. Цікаво, куди ви тоді засунете свій прогноз, док? Наприклад, мій дід учинив так, у день свого 35-річчя він вирішив поганяти в режимі ручного керування на улюбленому спортивному авто і в'їхав в опору моста. У нашій сім'ї заведено вважати це нещасним випадком і наслідком виняткової недбалості за кермом. Висувати інші версії було не прийнято. Але мені ніколи не давала спокою одна обставина. У свій день народження, вже закінчивши святкувати з друзями, дітців за кермо не абсолютно тверези. Хай там як, але я з іншого тіста, і волію доручати таке завдання обставинам. Тому, остаточно переконавшись, що людство знає про мутації аномальних білків ще менше, ніж про космос, тобто отримавши нарешті свій сраний диплом з відзнакою, я очолив список добровольців на Проксиму. Хоча вже тоді було ясно, що чимало з нас повернеться на землю в пластикових мішках. Кавоварка коротко пискнула, і я скомандував вимкнути новини. Поставив перед собою молочник і у квапливому перечутті взяв філіжанку. Це був своєрідний ритуал на роботи перші ковтки еспресо, ще не додавши вершків, насолоджуючись кислинкою кавової пінки, і відпускаючи свої думки блукати, де їм заманеться. Туди, куди їх здатні занести асоціації, що незмінно починаються з шоколадно-горіхового присмаку кави і закінчуються де завгодно. А зараз, мені здається, наче того ранку я щось перечував. Хоч розум, каже, навряд чи... Просто в моєму житті стався непередбачений крутий поворот. І з роками почало здаватися, що якесь перечуття все ж таки мало бути. Але його не було. Тон вхідного дзвінка пролунав різко і несподівано. Я здригнувся. Голос системи «Розумний будинок» м'яко поцікавився з найближчого динаміка, чи хочу я відповісти на дзвінок з невідомого номера. Глянув на годинник. 8.01. У кого цікаво вистачило безцеремонності? Якщо відповім, мій кавовий ритуал буде безнадійно зіпсованим. Вже було вирішив скомандувати відхилити виклик, а знову задумався, хто б це міг телефонувати. Яким повинен бути привід для такого дзвінка? Не кажучи вже про те, що за останні три місяці, крім віри, мене взагалі ніхто не дзвонив. Обережно й тому якось хрипко я сказав Алло? Вітаю, пан Гіру? поцікавився англійською мовою молодий жіночий голос. Я безпомилково розпізнав японський акцент. Звісно, вона хотіла сказати Гіль, але в японській мові проблеми з буквою L, себто її там взагалі немає. Тому в устах представників країни Сонця, що сходить. Моє ім'я перетворюється то на гію, то на гіру, залежно від фантазії конкретного японця. Так, це я. Напружився, намагаючись згадати те, що колись знав японською. Але крім фрази з розмовника: Принесіть, будь ласка, про парений рис. Згадалося тільки вітаю, конічіва. Вона проігнорувала мою жалюгідну спробу перейти на японську і продовжила англійською. Я представляю приватну військову компанію «Корпус Конкістадорів» в Токіо. Наш рекрутинговий центр відібрав вас для співбесіди, коли вам буде зручно. «Корпус Конкістадорів» – найбільша в світі приватна військова компанія. Ба більше – це ціла імперія, що вже давно вийшла за межі рідної Японії. Досить сказати, що в неї є свій бойовий флот. Професійні воїни, що дають 100 балів, Фори будь-якому космічному десантникові. І їм дуже-дуже добре платять. Якби оператор не назвала мені ім'я, я б подумав, що вона помилилася номером. Гірусан. Вибачте, я трошки розгубився. Як ви про мене дізналися, ви подавали заявку на вступ у корпус. Ну, так. Тільки це було 8 років тому. Тоді я просаджував залишки армійського заробітку на японському острові Хокайдо. І реклама корпусу конкістадорів заклично маячила на кожному кроці. Чортових вісім років тому, у найглибшій депресії, страждаючи від посттравматичного стресового розладу, я мріяв тільки про одне – знову відчути простоту і цінність бойового завдання. Знову до найдрібніших зі щоденних клопотів додавати таке просте, і вагоме вижити. Щоб ці кляті 35 років перестали в моїй голові насуватися бетонною стіною. «Вибачте, Гірусан!» Жіночий голос вирвав мене з плину спогадів. «Перепрошую, це велика честь, але в мене тепер сім'я і дитина, тому боюся, я вже не можу стати конкістадором. Це звучало трохи дурнувато». Так, ніби ми грали у відкриття Америки. Бракувало ще додати сеньорито. Але в корпусі до всіх цих іспанських мотивів ставилося дуже поважно. «Ми знаємо про ваші сімейні обставини», – проморкотіла дівчина з корпусу. «І телефонуємо, бо йдеться про специфічний контракт. Передбачається, що кенкіскадори стануть засновниками нової неземної колонії». І через надзвичайну віддаленість планети вирушають туди з сім'ями. Статистичний прогноз ризиків відповідає мінімальній категорії А. Клімат ідеально збігається із земним. У вас біологічна освіта і ліцензія на керування атмосферним шатлом. Це додаткові бали на співбесіді. На коли вас записати? Панянка на тому боці щебетала, так ніби йшлося про стрижку чи доставку води. Конкістатори сім'ям прогноз ризиків мінімальної категорії звучало як сон. «А я можу вам перезвонити?» «Звісно, але ми проводимо співбесіди постійно, тож, що раніше ви зателефонуєте, то більше шансів зберегти місце за вами. Вдалого дня!» Вона закінчила розмову, не дочекавшись моєї відповіді. «Колись я чекав на їхній дзвінок ледь не щогодини. Потім щодня... Потім раз на кілька днів і стрепетом у грудях згадував про свою заявку. Заспокоював себе тим, що на найближчій місії контингент набрано, а мій час ось-ось настане. І тільки десь за три роки зрозумів, так чітко, ніби вони самі подзвонили і сказали. Вони дізналися. Дізналися про проблему 35-44. Ці хлопці таки глибоко копають. Можна не сумніватися. Дали запит на всі мої дані виключно з історію звернень до лікарів. І хтось відпрацьованим рухом переніс мій файл із папки «Кандидати» в папку «Набісав він нам потрібен».